та зеленим грибом абажуром. Вона й не знала, що такі лампи досі є, бачила їх тільки на малюнках і в кіно. За гасовою лампою фото у темній дерев'яній рамочці. Дівчинка років шести-семи у солом'яному капелюшку, насунутому аж до брів, тулить до себе чорного песика з білою плямкою на шиї і радісно усміхається в об'єктив. Ніка відчула, як поза шкірою попозли мурашки. Песик, той самий, якого вона врятувала. А дівчинка... А дівчинка вона сама. Вона. Але звідки тут, у цій дивній тьмяній кімнаті без вікон, взялася її фотографія? Звідки? Треба б запитати Бога, чи хто він там? О той чоловік у старих шкарбанах. Поводила очима. Але тепер його не було. Може, він стоїть з іншого боку, ліворуч від ліжка? Спробувала повернути голову, і біль пронизав шию і змусив заплющити очі. Отже, голова поки що повертається тільки в один бік, до столика із сільців. А може, їй просто наснилося? І той дивний чоловік із аскетичним обличчям та силим волоссям до пліч, і м'які доторки до тіла, від яких зменшувався біль, адже вона лежала до лілиць, а тепер бачить стелю з дивною допотопною люстрою у вигляді колеса, на якому розміщено 12 срібних підсвічників із незапиленими свічками. Хтось вже перевернув її, поклав із живота на спину, напоїв чаєм. Поглянула знову на фото. Такою я була, коли вже пішла з будинку. І песик був точнісінько такий, чорний, волохатий, з круглими як гудзики очима і білим бантиком на шиї. Але я ніколи з ним не фотографувалася. Маму Регіну вона вперше побачила за тиждень до Нового року. Але тоді Регіна ще не була її мамою. У вікно тонкими кіхтиками шкребився дощ. Він уже кілька разів намагався перейти у сніг, але щось йому заважало. Біла крупа танула, і по склу знову і знову стікали сірі потічки. Кімнату заповнили сутінки, тож посеред дня довелось свімкнути світло хоч за наказом директорки у дитбудинку дотримувались режиму суворої економії. Але на сьогодні ощадний припис Світлани Васильівни щодо електрики відмінили. На носі свято, а в них іще зала не оформлена. Діти робили іграшки з вати, фольги і кольорового паперу. Найкращі з них обіцяли повісити на ялинку і вікна. Ніка якраз цяткувала білою фарбою червоного капелюшка мухомора, коли поруч пролунало. До тебе прийшли. Ніка навіть не підвела голову, щоб глянути, хто ж той щасливчик, до якого звертається вихователька. Прийшли, то й прийшли, і хай собі приходять. Хай! Її це не стосується. До неї ніхто ніколи не приходив. Ретельно припасовувала білі крапочки на червоному папері. Ну от, надто вмокнула пензла. пензлика, з нього хляб, і вже не крапочки... Скотились, а калюшка розлилась, і враз почала розповзагатись, розцікатись, захоплювати інші цяточки. Довелось хутко витирати зайве пальцем. «Вероніко, ти чуєш, що я тобі кажу?» Оля Дмитрівна шарпнула її за рукав. Ніка хутко злизала фарбу з пальця. «Ой, перепеде на горіхи за неохайність!» І недовірливо подивилась на виховательку. «Розігрує вона її, чи знову щось переплутала?» Ольга Дмитріна прийшла до них недавно і досі ніяк не могла запам'ятати ні імен, ні облич вихованців. Худ комий руки і бігом до актової зали. Ніка зітхнула, але про всяк випадок ретельно відклала мухоморчика і пішла до душової. Ретельно намилювала долоні, довго змивала фарбу, трохи побаблялась у холодній воді. В години пік, коли біля умивальників вишнуровуються довгі черги, і за спиною постійно хтось нетерпеливиться і підганяє, не дуже й умієшся. Сяк-так плюснеш на очі, проведеш щіточкою по зубах, і щодуху до їдальні. А тут сама самісінька, і вся вода її... Раптом щось тенькнуло у грудях, ніби весняна пташка тінькнула. Ніка зірвала зачка рушника, але навіть витиратись не стала. Повісила назад, хутко-хутко пригладила скоєвдженого чубчика. Знову клятий гребінець десь посіявся і вискочила у коридор. Бігла і думала, а що, як Ольга Дмитрівна не помилилась, нічого не переплутала? Що, як прийшли справді до неї, ніки? Ну, трапляються ж на білому світі чудеса, особливо перед Новим Роком та Різдвом. Посеред актової зали стояла ялинка. Висока, Верхівкою аж до стелі, огорнута по спіралі кількома сріблястими гірляндами. Завтра поміж гірляндами з'являться іграшки, виготовлені руками дітей. Директорка каже, що це дуже важливий виховний момент. Та й заощадити трохи грошей не завадить. За них можна буде купити фрукти до святкового столу. А он і вона сама, Світлана Васильівна, стоїть біля свого кабінету, і розмовляє з якоюсь жінкою в бежевих джинсах і білосніжному вовняному светрі. Ніка зупинилася і затамувала подих. «Хто вона? Ця загадкова незнайомка? Може, артистка?»